Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Da, doamnelor și domnilor, în urmă cu puține minute, așa cum ați aflat la știri, premierul Dacean Cioloș a anunțat că guvernul a luat decizia contestării la Curtea Constituțională a legii prin care ieri Parlamentul a aprobat o ordonanță de guvern, ordonanța 20 pe 2016, bugetarii știu despre ce e vorba, pentru ceilalți o să fac eu câteva precizări. Vedeți, Dacia Ancelor și este într-o poziție extrem de ingrată, de fapt premierul a precizat faptul că nu atacă ordonanța, atacă legea votată de Parlament. E, aici deja putem să discutăm foarte multe, mie e teamă că atacarea Ordo... Atacarea legii va duce și ordonanța Va pune și ordonanța în imposibilitate de a fi aplicată Doar că ea deja se aplică De la 1 octombrie O serie de categorii de bugetari din România Și funcționari, dar și medici, dar și profesori Unii dintre ei au primit bani mai mulți, alții nu În încercarea guvernului din această primăvară-vară A fost de fapt prima aia început asta de a echilibra cumva, de a aduce cumva salariile din toate domeniile bugetare într-o oarecare logică de la care să poată fi mărite împreună, pentru că în momentul de față n avem, sau mai bine zis, n-aveam până la momentul respectiv o salarizare unitară. De ce? pentru că de fiecare dată la noi când sunt alegeri, care e mai tare și are un sindicat mai și pe mână cu un partid politic, obțină o creștere de salarii. S-a ajuns bineînțeles la tot felul de inechități, zice guvernul. Dacă mă întrebați pe mine, cioloși o merită. Pentru că să, pentru că și la vremea respectivă am spus Și la televizor aveam emisiune atunci Dar și aici la radio împreună cu dumneavoastră A pus carul înaintea boilor Indiferent că era sau nu era echitabil Din punctul meu de vedere Nu e un principiu corect să mărești salariile Înainte de a reforma un domeniu Care domeniu din țara noastră Este reformat în momentul de față? Poate sănătatea, că au plecat toți medicii Și toate asistentele și nu mai avem suficienți Dar în rest, da, mă rog, asta a fost Între timp PSD-ul a simțit foarte bine momentul și în, când a, ordonanța care trebuie aprobată în Parlament a ajuns acolo, a trecut-o prin adoptare tacită în Senat rapid, iar în Camera Deputaților a băgat la greu ce voia, adică majorările de salarii despre care tot discutăm de vreo două săptămâni, în loc să vorbim de penalii de pe liste, că vedeți de aia v-am zis și asta e o capcană. E o capcană de campanie electorală. Cum faci să te duci cu 21, am numărat eu și v-am spus și dumneavoastră aici la radio, 21 de cercetați Condamnați deja unii în primă instanță, dar fără condamnare definitivă e adevărat. S-au trimis și în judecată, sunt pe listele PSD, la ALDE nu mai vorbesc, la partidul la Lughiță nu mai vorbesc. Deci, cum faci să nu discutăm despre asta acum în campanie electorală? tu vin și mă zici gata, hai luați pensii, salarii, ce poftiți, desfințăm taxele... Ea. Problema este că așa cum a fost făcută legea respectivă, în mod intenționat n-am niciun dubiu, ea va cădea la curtea constituțională, e profund neconstituțională și ilegală în același timp, Încalcă vreo două, trei legi, nu se specifică de unde vin banii respectiv. banii respectiv nu există, ne ducem cu deficitul la 4-5% din PIB, sigur că putem, v-am mai explicat, putem să facem asta, dar în momentul respectiv va fi o chestiune de zile, Săptămâni, poate luni, până când economia noastră se va reașeza pe alte cifre. Adică un euro mai pe la șase lei, așa zic eu acum din burtă șase lei, am apucat să zic și la dinu șase lei. Nu știu dacă se poate face un calcul exact la cât se va duce cursul de echilibru în momentul respectiv, alte prețuri și acelea salarii, alea care s-au mărit. Unde? Doar la bugetari. Astea sunt probleme. Probleme pe care, dacă cineva vrea să le discutăm, Hai să le discutăm înainte. Asta e. Nu ne mai dorim să scăpăm de hoți și de penali în țara asta, ne dorim salarii majorate. Vorbim despre asta. Eu vă întreb pe dumneavoastră astăzi la România, în direct, care credeți că ar trebui să fie prioritatea fiscal-bugetară a următorului guvern? Care o fi el? Să mărească salariile bugetarilor. Poate fi și asta o prioritate, dacă dumneavoastră considerați asta. Să scadă niște taxe, să mărească alte taxe. Cum vedeți dumneavoastră problema? Haideți, 0372069599 din acest moment. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Sunt bugetar. Vestea că s-ar mări salariile ar fi una bună. Dar bugetari eram și în 2008, când s-au mai mărit încă o dată, și după aceea au venit pe Deleu și le-a tăiat de ajunsesem în 2013 să câștig mai puțin decât câștigam în 2008, când ne dăduse înapoi cei 25%. Vă referiți, sunteți bugetar din învățământ? Sunt uh, bugetar din învățământ, da. A, deci am că... și, așa <laughs> sunt bugetarii, am pierdut deci bani și când ne -a, dat 50%, a Cătălin, să explicăm pentru generațiile mai tinere, care să știe și ele în ce țară stau, că poate nu că vor că să sunt plece. Sunt de tineri, de am decât 35 de ani. Nu da, sunt că, sunteți tineri, da, sunteți tineri, dar sunt unii și mai tineri, de 20-25 de ani, care abia intră sau vor intra în câmpul muncii peste câțiva ani. Să știe și ei în ce țară trăiesc, că poate nu vor să plece din țara asta. Deci, în 2008 a fost în felul următor. Ce ați avut și ce S-a votat într-adevăr da. o creștere de aproape 50, mai exact 54%, dacă mai amintesc cu tot cu sporuri a salariilor în învățământ, care trebuia să se aplice din anul următor după alegeri. Ne fiind bani fix ca acum, exact aceeași aritmetică de asta forțată, nu s-a mai aplicat. Adică, atât de simplu. S-a votat, lumea s-a dus la vot, a ieșit guvernul Boc, până la urmă, și asta e. Deci, dar. Vi s-a mai tăiat salariul și în 2010, îmi pare rău pentru dumneavoastră. Da, da știu și lucrul ăsta. În ce mi-aș dori de la un viitor legislativ să pună un pic de echitate în plăți. La noi a ajuns să câștige paznicul de la primărie mai mult decât mine ca profesor. Pentru că el are niște sporuri de noapte și tot felul de sporuri și el care are o clase, mai mult decât mine care am și facultate și masterat. Da, da, aveți clasele pentru dumneavoastră, nu le aveți pentru mine sau pentru paznic. Dar nu mi se pare echitabil ca să fie plătită o meserie de profesori care implică atâta responsabilitate în formarea viitoarelor generații cu acela salariu pe care îl dăm unui paznic să păzească o primărie în care că cred că într-o situație de asta un domn paznic ar trebui să muncească dublu ca să ajungă la un salariu ca al dumneavoastră, mă gândesc, ar fi echitabil așa? Nu să muncească dublu, dar să fie echivalate salariile în așa ba, fel, nu de ce nu? de ce nu vreți să, să muncească dublu? Păi, oricum muncește, e plătit la un număr de ore pe care le muncește. Aha. Deci Cât el, poate să deci mai muncește. ce deci te muncește? Hai să zicem, 15 zile pe săptămână, în 40 de ore. Dumnezeu câte ore aveți pe săptămână? Uh, 18, catedră întreagă. Aha. deci el muncește cam de 3 ori de fapt mai mult decât dumneavoastră. Uh, da, ca număr de, mai de ore, dar, un... dar dumneavoastră aveți studii, aveți dreptate. Sigur că trebuie să fiți plătit mai bine. De 3 ori mai bine sunteți în momentul ăsta față de. la servici acasă, nu vine cu capul mare meu. Vine cu capul cât îl are. Ok. Dar nu mi se pare echitabil ca să fim plătiți la fel? Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră. La fel la ce? La ce? ce aduceți dumneavoastră societății, nu pentru serviciu respectiv. Că studiile plus sunt valoare, ok, dar studiile sunt ale dumneavoastră, plus valoare societății. Da, nu, dacă te să ne înțelegem, studiile sunt ale dumneavoastră. Unii oameni studiază fără să și ia diplome, de exemplu. Asta nu înseamnă că dau mai mult sau mai puțin societății decât cei care au diplome. Foarte bine. Fiecare Așa este că noi profesorii formăm generațiile Așa este, vitoare, Da. Cine ești mulțumis de ceea ce formați? Zic, dar, că aducem un plus valoare. Da, eu sunt mulțumit pentru ceea ce fac. Bine. Ca, deci, din punctul nostru de vedere. că dacă ter terminat, da? și să spună, domnul profesor, vă mulțumesc și ați făcut pentru mine. Okay. Pentru că, sincer, nu sunt de acord cu anumite aspecte din învățământ. Da. Prefer să-i fac pe elevii mei, să învețe să gândească, nu se reproducă. Bine, dar bine, poate dumneavoastră, vă iese. în general, sistemului trebuie că trebuie să recunoașteți că nu este. Aș vrea să vă mai. Nu, nu tăia pe Cătălin, că Vreau să. Deci, din prioritatea, din punctul nostru de vedere, că asta este tema de astăzi, a următorului guvern ar trebui să fie. Să fie o grilă de salarizare echitabilă Nu neapărat salarii mai mari Că nu-mi doresc ca să-mi facă salariu dublu decât am acum Dar cursul să-l ridice și, să... și eu să plătesc rate mai mari decât plăteam acum La creditul pe care mi l-am făcut Bine. Să nu-mi convine Iar echitatea să fie asta fie echitate, să fie în funcție atât. de diplomă Nu de numărul de ore nu, nu, nu, nu, nu Nu neapărat în funcție de diplomă, de specializarea pe care o are fiecare și de responsabilitatea pe care o are fiecare. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. 037 Bună ziua, Ion. Bună ziua. Vă ascultăm. Discuția este utopică, adică ceea ce voi spune e utopic, pentru că nu o Să credeți dumneavoastră, guvernanții sau politicieni în general se mulează pe ceea ce vrea... Nu, domnule. Guvernanții se mulează, deci dacă societatea vrea ceva la un moment dat, până la urmă, politicienii ajung la astfel de decizii. Uitați-vă cazul, atunci, cazul inimaginabil vreau, al Brexitului. Sau uitați-vă ce -a, se, a, se a, întâmplă nu, în America. Nu, nu, acum. nu, nu, nu. Confundați societatea engleză cu societatea română. E, mm, cu social, mm, politicienii englezi cu e politicienii tot o democrație. E, e tot o democrație ca declarație, dar ca realitate alta. Ce vreau eu de la următorul guvern, bun, toată discuția pe care o purtați dumneavoastră astăzi și pe care o purtăm noi în fiecare zi pleacă de la lipsa banilor, nu? N-avem bani să creștem mai, n-avem bani să creștem salariilor. Eu nu cred asta. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Bun, noastră. atunci haide să ne liniștim. Măcar discuția de azi de la asta pleacă, nu? Mm. Că nu sunt bani de creșterea salariilor, nu? Eu cred că bani sunt, dar noi nu știm să-i punem la buncă în România. E un pic altceva Resurse sunt, vrem, oameni vrem, avem Dar nu știm să, organiz, să organizăm munca în România Astfel încât să avem nu bani Ci venituri suficient de mari Mare atenție Problema este că aruncăm banii De parcă am fi uh, cel puțin America Noi fiind de fapt uh, cu pantalonii rupti în fund Vreau de la următorul nu, dacă vă referiți la asta cu bugetarii, să știți că sunteți nedrept. Adevărul e că în momentul de față nu sunt cine știe ce salarii în domeniul acesta. că mă refer la salarii, m-am zis că mă refer la aruncatul banilor a României. Nu, nu -a -a -a -a zis, la asta a zis că aruncăm cu banii de parcă am fi mai ceva ca America. Nu, nu se pot compara e, exact, salariile. Nu, nu m referit la salarii, domnul Guran. Eu m-am referit la faptul că banii bugetului se cheltuie ca la Balamuc. Să lucruri prostești, atât. Vreți să dați exemple? Da? Sau? da, vă dau exemple. Când mergeți, spre exemplu, pe autostrada A2 spre mare, v-ați întrebat vreodată de ce la intersecția autostrăzii cu câte un drum național aveți un pod pe care trece -ă, drumul național și pormă la 200 de metri încă un pod de pe care se iese de pe autostradă? De ce autostrada nu e legată direct la acel pod pe care trece drumul național? Deci, noi nu avem bani, dar ne permitem să facem două poduri unul după altul. Viziunea noastră e doar a omului care uh, trece pe autostradă, nu are nimic în legătură cu oamenii care stau în stânga sau în dreapta autostrăzii. Și pentru care autostrada aia e o afuristă de graniță. E ca Dunărea, nu mai poți să o treci. N-are nicio legătură, e vorba de podul pe care trece drumul național peste autostradă Sunt și în la 200 de metri mai încolo există un pod de pe care nu se face altceva decât să iese de pe autostradă pe o stradă care după aia se leagă la drumul național. Bine, ok, ați dat nu un exemplu. Care, care ar fi prioritatea pod. pe care dumneavoastră o considerați utopică? Acel pod să nu se mai cheltuie banii aiurea. Acel pod s-a construit, de ce? Pentru că o autostradă pe care o taxezi are nevoie de două poduri. Dar acea autostradă a doi nu este taxată de 5 ani. E posibil de să aveți dreptate, tot. da. Deci, deci sunt bani aruncați Deci ce ar trebui să facă guvernul următor? Să mm. cheltuie mult mai rațional banii, să nu-i mai arunce pe prostii, ca atunci vom avea resurse și să le creștem salariile la amărâții de profesori care sunt plătiți, cum zicea antevorbitorul, la egalitate cu un paznic, să creștem salariile și la medici care pleacă în țara asta pe capete și dintr-o dată am putea să mai facem ceva în țara asta cu oamenii mulțumiți, că acum toți sunt nemulțumiți. Okay, dar bine. o parte din bani să fură, o parte din bani să aruncă aiurea. Bine. Și cu ce mai rămâne trăim și noi. Okay, înainte de a merge mai departe, fac așa doar o trecere puțin provocat, te recunosc asta, de ceea ce a spus eu, dar vreau să știm cu toții și să vorbim în cunoștință de cauză când vorbim. Vă zic așa, din pib țării, adică ceea ce, ceea ce muncim cu toții în fiecare an pe taxe și impozite, alea Directe, nu vorbim, directe și indirecte, nu vorbim de fiscalitate, adică ce mai plătește fiecare pe la nu știu ce ghișeu, statul ia cam 20%, atât sunt veniturile fiscale, adică da cât din buget, în astea nu intră ceaseu, ul CASS-ul, astea se duc la niște fonduri pentru sănătate și pentru pensionari, care însă nu sunt suficiente și atunci statul, de exemplu, anul ăsta, suplimentează ceea ce noi plătim, ceea ce ne ia nouă prin CASS pentru pensii cu încă 5 miliarde de euro, niște sume destul de mari. Cam ăsta e bugetul statului. Din 20% alea, să știți dumneavoastră să cam... 8% spre 8% din PIB înseamnă salariile bugetarilor, cam 10-11% din PIB sunt cheltuielile cu achizițiile și ce mai rămas, adică mai nimic dacă faceți calculul pe asta, dar noroc că statul mai are și alte tipuri de venituri, se duc la investiții. Mici, foarte mici, anul ăsta sunt undeva spre 4-41% din PIB, doar investiții. Adică ce ne dă statul înapoi pentru, statele, pentru taxele pe care le plătim. Bună ziua, Cezar! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, uh, înțeleg că întrebarea emisiunii este pe ce ar trebui să pun accent guvernul în uh, mandatul. Da, dar vreau, vreau să duc discuția către politicile bugetar fiscale. Am nu pot să vă întreb ce taxe să desințeze fără să ne gândim ce nu mai poate plăti statul după aceea. De-aia facem acest mix bugetar-fiscal. Iertați-mă că am dat un păsărească. Poate nu să fie chiar bugetar-fiscal acut tangente la, la buget. Ziceți. Ați dat exemplu mai devreme că doar 10-8 până la 10% din PIB reprezintă salariile bugetarilor. Nu, nu. 7 8 au fost și 11, deci în 2008 Unde fluctuează undeva între 7 În 2009, după ce a început criza, așa au căzut veniturile și inclusiv pib a intrat în economia a intrat în recesiune și PIB-ul a scăzut. Salariile bugetarilor erau la 11% din PIB, ceea ce s-a dovedit a fi criminal pentru noi ca națiune, n-am putut suporta. Asta vreau să pun accentul și eu. Și plec de la următoarea teoremă. Aparatul de stat actual unde intră guvernul, ministerele, parlamentul, poliția, armata, sănătatea, învățătorii, toți ăștia care-ți plătiți de stat. Funcționarii. Aparat... Funcționarii administrația ăștia... publică. Exact. Gestionează așa. niște probleme într-o țară ca România și nu rezolvă problemele. Vreau să spun că aparatul de stat este mult prea mare față de problemele pe care le gestionează și utilitatea și rezultatul muncilor. Depinde cum puneți problema. Dacă o comparați cu anul 2008, deci cum închiderea guvernării Tăriceanu era atunci, astăzi sunt cu 300 de mii mai puțin bugetar decât atunci. Sunt doar da, vreo și rezolvă, și rezolvă niște probleme. Lăsați-mă să termin. Dacă vă puneți da. problema că trăim și noi naibii în anul 2016, că serviciile IT, modul de comunicațiile pe internet, altfel decât cu hârtie, au luat o amploare extraordinară, mai ales în sectorul privat, dar nu și la statul român, Vă dau da? dreptate. Se pot face multe din punctul ăsta de vedere. Deci, de de de pe asta vreau să pun accentul pe o reformă administrativă în sensul ăsta. Pe care cine se facă, Guvernul. Guvernul teritorial, de Aulă. exemplu de deșrinte trei Consilii Judecene, în loc de trei Consilii Judecene, faci unul singur. Dar trebuie Pe să vrea și lumea a... asta, știți? Da, știu. Dar uite unde vrea lumea, unde s-a votat reducerea, de exemplu, a numărului de parlamentari. Uh -huh. Vă dau un exemplu foarte bun. E scurt. foarte bun, un exemplu, într-adevăr. Acolo Ui, unde vă, lumea nu. a vrut, dar n-a vrut lumea care trebuia să îndeplinească exact. Lumea a vrut, a votat 70-80% și nu s-a întâmplat nimic. Păi... Și vă dau un exemplu, o să deci trebuie să vrea și lumea, lumea din sistem, Cezar. asta încerc să vă spun. Și mie păi, unul la 100 de bugetat. La telefon mai au de unul, altul mai se schimbă peste o lună formula parlamentară, poate următorii o să fac o asemenea reformă. Vă dau un... să ne audă un pic. Așa. În, în dreapta noastră, cum ne uităm la harte, este Marele Popor Rus, care nu. are... Nu, nu, iertați-mă. No, mă rog, în dreapta noastră... Domnule... Da. Nu, o... păi, nu mă faceți să vă închid telefonul. În dreapta țării noastre se află Marea Neagră, Republica Moldova și o bucățică din Ucraina. Vă rog, continuați. Ok, deci vorbesc de marele popor rus, care e la dreapta noastră, cum ne uităm pe astea. Mai încolo vreo 400 de, de kilometri, da. ei da, le simțim prezența foarte tare și în economie și prin da. oamenii care se manifestă pe aici. Ei au o populație de minimum șapte ori mai mare decât România, 150-160 de milioane de locuitori pe și acolo. au doar da. 400 de parlamentari. Noi avem o populație de 220 de, de milioane maxim, și avem 525 de parlamentari. doamne, că m-ați înveselit. Sunt buni și rușii la ceva, uite. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Iertați-mă, cred că 300 era mai bine. Doar așa ca să nu fim ca rușii, mă gândesc eu. Bună ziua, Gabriel. Gabriel? Nu? E acolo, dar nu vrea să vorbească. 0372069599. Zoltan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, întrebarea s-a pus din cât am înțeles bine ce să facă nou guvern. Adică uh -huh. vă primi pași să facă. În primul rând să facă ordine. În, uh... Nu, nu. Pe partea fiscal-bugetară v-am întrebat. Nu spuneți chestiuni de astea așa, generale, doamne, să fie bine în România. Să fie bine. Hai să, conștien... să, să formulăm acest bine. Cum ar trebui el să fie? Pe partea bugetar-fiscală, vă rog. Să luăm la rând tax, toate taxele care trebuie Plătați un om de rând, o fi la angajat, o să fie bun. Vorbiți despre de Ce taxă nu vă o plătiți și nu vă place? Sincer, eu pe o parte sunt angajat al unei firme și pe partea cealaltă am și un mic, un mic afacere a mea. Așa? Pe partea de afacere mă omoară cu tot felul de plăți cale care trebuie să plătești la fiecare 3 luni, ba plătești aici, ba du-te la ghișeu. Vă cu cum să plătiți ba... în fiecare lună? Văd ce la ghișeu că vreți noastră. Puteți să plătiți prin internet banking. Așa este, dar... De Vă ce costă vreo face... 4 lei pe lună abonamentul, să știți. Așa este, dar de ce nu am putea face în felul următor? Azi mă duc... <coughs> eu să-mi deschid o afacere, da, mă duc la un guiseu, plătesc la un singur loc ce am de plătit și iau actele. Nu trebuie să mă duc în 4-5 locuri, să-mi iau din 4-5 locuri tot felul de hârtii, ba, ia de aici, ba, du-te dincolo, ba, plătește așa. Ok. După ce ți-ai pornit acea afacere, nu ai de fapt uh, posibilitatea ca într-un singur loc, să zice un, o pagină de internet în care să-ți apară, da, tu ești SRL, tu ești PSEA, poți fi orice formă de, de afacere, uh -huh. să știi un lucru sigur. Da, eu mi-am făcut o afacere, am un plan de afacere. Am înțeles pe ce 5, spuneți. An, pe 5 ani de zile. Sultan, vreau să văd Și o simplificare a procedurilor birocratice, da? Da. Okay, bun. da. Și în acest fel, pe de-o parte, am, uh, am lucrat cu mai puțini oameni, am fi mult mai eficienți, am putea să ne plătim și să ne plănuim afacerile așa cum se poate face pe o bucată de hârtie. Da. Nu că se schimbă la fiecare, știu eu, șase... Voi până luni acum ați vorbit fac... de o pagină de internet, acum ziceți cu o bucată de hârtie. A? Scuze, revin. Vă mulțumesc Bun. pentru telefon, Zoltan. Da, deci trebuie să conștientizăm cu toții că niciodată niște oameni din sistem, din interiorul sistemului, nu vor fi de acord să facă asta dacă în felul ăsta le dispar lor slujbele. Nu vi se pare puțin ilogic? Doamna Asta face chestiunea asta dacă ați fi în locul lor? 0372069599, Vali, bună ziua! Bună ziua, la telefon, mă bucur că în final am reușit să prind și eu și este un nu, subiect e pe care chiar... nu e finalul aici, nu e finalul aici, o să supraviețuim Este un subiect pe Aja. care chiar mă bucur că l-ați abordat și l-ați abordat de mai multe ori Vis-a-vis uh, -vis de măririle de salarii la bugetari mm. Eu sunt perfect de acord, nu am nici cea mai mică problemă Eu lucrez de, uh, din 2.000, din doar în sistemul privat Am lucrat vreo 2 ani la stat, dar uh, nu, un an am lucrat la stat și am fugit de acolo Okay. Problema este în felul următor Și repet, sunt de acord cu aceste măriri Dar nu credeți ca și într-o instituție privată să se facă pe performanță Sunt de acord ca unui profesor să-i se dubleze, să-i se tripleze salariul Dar vreau să văd și o performanță în urma acelui profesor care cere În urma acelui cadru didactic Doamne, nu se poate Păi trebuie, pe altfel doamne, cum Doamne, cum doamne, cine să evalueze doamne? un profesor? Ce aveți? Nu am înțeles. Cine să evalueze profesorul ăla? Părinții? Primăria? Cine? Eu lucrez într-un sistem privat și la sfârșit de lună se vede performanța mea în casările care a Vă rog, N-ați răspuns la întrebare. Profesorii nu sunt agenți de vânzări. Păi nu, nu, nu. Ei lucrează pe termen lung. Pe termen lung, dar de la an la an vedem performanța lor în lipsa de pregătire a elevilor. Da, poate nu performanța deja există și nu avem cum să o vedem anul acesta. Vreți să-i judecați după ce? Nu există, domnule, criterii de performanță de evaluare a profesorilor. Păi, și atunci, el după ce criteriu cere mărirea de salariu? Doar că s-a mai scumpit cu 10 bani pâinea și creditul lui la casă i s-a mai mărit cu 50 de euro? Deci, ce vreți să da? Eu, eu am făcut acum pe avocatul diavolului și v-am spus Asta, care înțeles, este răspunsul da. mai ales al, al sindicatelor -am din. Înțeles, eu -am sunt înțeles. de acord cu dumneavoastră că există criterii de evaluare a profesorilor, că ele Hai. trebuie rapid implementate, numai că acolo e un sistem care rezistă extraordinar de puternic. Cu sprijinul președintelui Iohannis, vă spun direct. Da, eu urmăresc destul de mult chestia asta, cu toate că pe mine, vă spun personal, nu mă interesează pentru că nu am lucrat decât un an la stat. Vali, ce vreți de la următorul guvern? Că spline liniile și să dăm cât mai mult Bun, ce vreți de la următorul guvern? Da. Da? Nu știu, nu-mi găsesc cuvintele ca să mai exprim. Vă las să vă mai gândiți dacă vreți. Nu, nu trebuie să mă gândesc că mai sunt alții care așteaptă. Așa să nu mai facă aceste um, spomeni. Hai să le, e urât spus, spomeni electorale. De fiecare dată înaintea alegerilor, indiferent de ce parte, că-i stânga, că-i dreapta, că-i guvern uh, tehnocrat, că-i guvern de partid, nu contează. Înainte de asta, uh, ei concluzionează că sunt bani, dar că nu sunt uh, gestionați cum trebuie. Asta cu banii, v-am mai zis și vă repet, este o problemă de planificare. În România sunt o grămadă de bani. Ei sunt în bănci. Cum îi facem să ajungă în buzunarele noastre altfel decât luând un credit și punând în casa, eventual în francelvețeni și punând în casa ipotecă pe 50 de ani? Muncind, cum? Organizând banii respectivi să se transforme în alți bani. Asta e o filozofie pe care, vedeți, noi nu avem ca națiune proporție de masai, fireți venind după comunism, da? problema e că și liderii noștri tot așa gândesc. Vă mulțumesc, Vali. Bună ziua, Marius. Bună ziua, Marius. Vă ascultăm. Ascultam. Uh locutoare mea dinainte și mă gândeam că poate axat doar pe ceea ce ar trebui să facem, și mai puțin pe ceea ce așteptăm de la guvern, chiar și cel viitor. Așa. Ar trebui să ne ajute să accesăm banii europeni mai ușor, pe le-a mm. Asta aștept de la următorul guvern. Da. Aștept de la ei să taxeze diferit oamenii care produc profit și care plătesc impozit pe el, diferit să de mă ajute cine. Să Diferit de cei care cheltuie bani și uh, nu au profit. Interesantă propunerea noastră. Deci, un noastră, un noastră stați în momentul de față să știți că impo impozitarea afacerilor este, cred, mai mică decât impozitarea consumului. Cred că acolo, cred că asta ați vrut să ziceți, nu? Da. da. Ok. Deci dacă Ei, e exact, să calculăm să -o, o luăm așa, deci impozitul pe profit e de 16%, impozitul pe dividend de 5%, 21%, TVA e de 20%. Exact. Deci nu, cred că... Ați vrea un TVA mai mare sau un impozit pe profit mai mic? Nu-mi doresc un TVA mai mare, un impozit pe profit mai mic sau... E destul de mic. Să nu, mai nu. să nu mai impoziteze. Nu e mic deloc. Să nu mai impoziteze profitul pe care eu îl reinvestesc. Și pentru asta există și măsuri de control și de verificare pe care statul le folosește din belșuc. Dar aveți, aveți o procedură de amortizare care vă ajută să faceți chestiunea asta. Dacă investiți... Da, Auleu da. salvarea. Mulțumesc, Marius. Da. La vinia bună ziua. La vin, bună ziua. Bună, Moisa. Vă ascultăm. Sunteți supărată. Vă ascultăm. Da. Ceea ce îmi doresc de la guvern e ca banii care ajung la ei, că le nu sunt extraordinar de mari. Dar taxele care le plătim noi să meargă pe investiții, să meargă, de exemplu, în infrastructură, dar nu așa cum mă spun acum. Noi pierdem în continuu investitori străin care nu vin la noi în țară pentru că nu avem autostrăzi la care ne trebuie. Eu mm -hmm. vin Cluj. Mm -hmm. Noi avem o hală de producție la Răscruci. Noi nu avem legătură cu Oradea. Și Ne ia trei ore ca să începem la graniță cu un camion. Lăsați că o să fie gata în curând autostrada care vă leagă de Sebeș. Autostrada care ne leagă de SBA a trebuia să fie gata de mult, nu e, nu, așa. nu e o autostradă care a mers destul de bine, având în vedere faptul că a fost ideea Lușova, dacă mai țineți minte, și ca orice idee Lușova aia a fost decât o idee până la un moment dat când cineva totuși s-a apucat de ea. Dar, oh, nu mai era pe acolo. Au la dinele cu autostrăzile. Până acum trebuie să fie Oradea, pe la Marghita, acum mai e. Nu la sunt la convins că e bine pentru Oradea să aibă autostradă cu Cluj. Știu, acum o să mă înjure și Cluj, nici de nimeni. -mi plac, îmi place foarte mult zonaia și oamenii Vreau de acolo. Să tragem, am tragem în spate dezvoltarea orașului. Da, bineînțeles. Deci, în momentul de față, ei au investiții foarte mari și locuri de muncă, tocmai din cauza faptului că drumul, care altfel nu e rău, dar e foarte aglomerat dintre Oradea și Cluj oare uh, oarecum comunicația asta. Deci, ei au investiții pe Oradea pentru că nu se circulă extrainar între Cluj și Oradea. În momentul în care o să aibă autostradă între Oradea și Cluj, s-ar putea să nu se mai oprească la Oradea mulți investitori, mai ales în căutarea unei forțe de uh, muncă mai calificate, pe care sigur nu o că găsește e tot mai, mai dezlaturi. Ceea ce tu spui sau ceea ce propui acum de noi, e cel puțin parțial corect. E, nu, nu zic că e bine. E eu cred că raționamentul e corect, nu zic că e corect față de dumneavoastră, ci de față de clujeni, nu zic, normal că trebuie să avem comunicații și normal că Oradea trebuie să-și dezvolte și ea o universitate de dimensiunea și prestigiul celei de la Cluj, care e cea mai tare din țară, dar până acolo mai e, iar săracii de ei până să ajungă acolo s-ar putea să fie avantajați, acum vedeți cât de complicate sunt căile domnului. Iar alt lucru care mai e, eu mă așteptă transparența achizițiilor publice. Acolo avem noi o mare problemă. Salariile nu pot să zic că sunt mari. Sunt o grămadă de sectoare care, în care oamenii sunt prost plătiți și înțeleg lucrul ăsta. Dar dacă dar eu zic mari... la vinia că salariile bugetarilor nu sunt mici în comparație cu țara noastră, puteți să mă contraziceți? Ați zis că nu sunt mari și că nu sunt mari și cu asta sunt de acord. Dar eu vă spun că nu sunt mici. În comparație cu țara în care trăim, cu nivelul de salarizare, cu ceea ce fac bugetarii în țara asta... Vă rog să mă Noi, contraziceți. Stai, nu știu ce să spun, dar până la urmă nu trebuie să evit un nivel de sărăcie. Deci nu puteți să mă contraziceți. Nu pot să vă o să, contrazic. Pot să mă contrazic singur atunci la vinia. Vă mulțumesc pentru telefon. Sunt domenii din țara noastră care prin deschiderea pieței, mai ales către UE, au făcut ca salariile, chiar dacă în unele cazuri nu sunt mici, să fie mici pentru ceea ce ne putem permite. Adică, în momentul de față, stimați concetățeni, avem o problemă gravă, cu știm cu toții, cu plecarea personalului medical. De ce? Pentru că ei au libertatea să muncească și sunt și căutați, că toți avem libertate, să muncească în UE. Și în momentul în care îți dă unul de acolo de 5 ori salariu sau de 7 ori sau de 10 ori salariu din România, atunci România nu are de ales Trebuie să-l plătească pe medic să nu plece Pentru că va pleca în mod natural Indiferent cât de patriot ar fi Deci, nu mă, Adică mă contrazic Dar mă contrazic parțial eu pe mine Mă iertați că fac uh, balet de ăsta Logic uh, aici la radio cu dumneavoastră Eu zic că salariile bugetarilor Nu sunt mici în comparație cu țara Dar sunt anumite categorii de bugetari Pe care dacă nu-i plătim mult mai bine Decât îi plătim acum Rămânem fără ei și e grav Radu, bună ziua Bună ziua, domnule Vă ascultăm în primul rând felicitări pentru toate emisiunile pe care le faceți în toate mediile. Eu ce să zic, îmi cer scuze că uneori vorbesc mai mult decât dumneavoastră, de da, ați nevorbit, vorbit ascultăm. <laughs> da, Eu am un problemă foarte mare cu numărul mare de bugetari, num numărul mare de funcționari publici care există în zara noastră. E, e, e, vedeți să nu-i amestecăm. Că... Deci funcționari da, înseamnă, funcționarii înseamnă funcționarii una, bugetari înseamnă altceva. Si... Funcționari publici și bugetari. Nu mă refer aici la profesori și la doctori. Încă o dată, doctori. subliniez. Funcționari publici înseamnă una, funcționari din administrație înseamnă altceva. Funcționari Bun, publici funcționari nu sunt foarte administrație. mulți. administrație, da. okay. uh, Sunt o grămadă. Sunt convins că putem rănânța la 80% dintre ei. Auleu. Rămân mai mulți bani să... Nu, pun. Nu, automatizăm nu, tot... totul. Nu mergi la 10 chișeie. Nu, nu se să... poate să automatizăm, uh, pf, nu știu, securitatea din cartier fără poliție. Mă înțelegeți? Eu am camere. Pe strada mea a pus primăria camere, a pus și niște afișe și mechere acolo ca să mă bucur. Eu zic că această zonă este păzită de host cu camere. Eu vă spun că e mult mai bine atunci când trece mașina de poliție. Camerele alea nu am văd, a... de exemplu, chefurile de maniliști care îmi cât geamurile câteodată. Am înțeles oricum nici poliția nu face treaba atunci când. Da, așa o face mult mai bine. Sunteți tânăr, poate n-ați prins anii 90, era jungla aici. Da. Am eu în caz acum recent, au la un prieten niște scule de construcții. A ajuns, le-a dus la poliție toate datele, toate filmările, tot ce trebuie să ia pe hot, și nu am a dat nici măcar mandat de percheziție la domiciliu. Da, mă rog, asta e altă discuție. Mandatul vedeți Dar... că de judecătorul, nu polițist. Judecătorul? Nu, procurorul cere. Judecătorul okay. aprobă. Era duminică, nici măcar nu s-a deplasat procurorul. Unde vreți să ajungeți, radio? Hai să vorbim despre Bun. ce ar trebui să facă uh, viitorul. Eu sunt ver. convins că ar trebui încurajați cu salarii mai mari, redus numărul, încurajați cu salarii mai mari, astfel încât să avem oameni competenți în sistemul de stat. Atât timp cât îi ținem la salarii mici, nu o să meargă nici unul din mediul privat, nici un om incompetent. Sunt convins că cei care ajung în sistemul de stat uh, sunt oameni incompetenți, Oameni care n-au ce să caute în privat, unde ar primi un salar cel puțin cu 40 nu. 50%. Nu nu e adevărat. Din. Nu e adevărat. Nu vorbim acum de oameni de nivelul domnului Cioloș, care. Bun, e o chestie. Domnule, nu e adevărat ce spuneți. Funcție. Radu, vreți să mă înțelegeți? Sunt domenii de deci noastră, vă gândiți când ziceți bugetari, vă gândiți în mod automat la uh, funcționari. Toți plătiți de stat. Dar nu e adevărat. Eu pot să vă dau un exemplu. Eu am avut un coleg niște ani de zile care, mă rog, a lucrat cu mine după ce a terminat facultatea de fizică. În țara asta nimeni n-are ce să facă cu un profesor de fizică, decât să predea și el ca orice alt profesor din țara asta. Omul fiind foarte bun, însă a intrat la măgurele și a devenit cercetător. Niște ani de zile a lucrat în privat la firma Bizidei, l-am plătit și noi cu cât am putut, mai mult l-am susținut decât, dar altfel o minte sclipitoare, iar în momentul în care a putut să se ducă mai departe, s-a dus și în continuare a angajat la stat. După mai l-ați făcut prost. Când el e de 100 de ori mai deștept decât mine, sau decât am dumneavoastră, Am zis 80%, am zis 80%. Nu înseamnă că toți sunt proaști. Păi da, da, pot să vă dau Nincă 90% exemple de felul ăsta. Poți să, să câștigi în privat mult mai mulți bani. Pentru asta că s-ar putea să-ți placă ceea ce faci, Radu. Există dincolo de bani, mai există în viață, mai există viață și dincolo de bani. S-ar putea o să, să faci, faci o meserie care îți place și care să nu poată exista în privat. Nu v-ați la asta, nu v-ați gândit la asta, da, trebuie ce să recunoști și eu că e o problemă cu asta cu banii, deci ce ne facem fără bani în viață? E nasol, <gântu> trebuie să facem roșii de bani în viață, de acord? Nu zic să fim așa, zic să fim cinstiți, dar nu săraci, mă înțelegeți noastră, însă în același timp eu cred că e mult mai important să să o... scauți devenirea profesională și judecata asta nimeni n-ar sta la stat dacă ar ști să facă ceva la privat, e fundamental greșită. Sunt anumite joburi în armată, în poliție. doamne medicină chiar într-o măsură destul de mare. Acum avem, slavă Domnului, și destul de multe, dar încă în insuficiente, spitale private. Deci nu judecați așa pe bugetari, căci comiteți un păcat fundamental, zic eu. Paul, bună ziua. Păcatul fundamental în sensul că e cel Paul, bună ziua. Nu e Paul. E Paul cine e pe linee. Liviu! Liviu, bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm, Liviu, în ce scuze! Da. Vă ascultăm, nicio problemă, vă ascultăm cu mare, mare drag. Da, aveți dreptate, nu avem niciun interes să dăm vina pe bugetare. Nu, ei n-au nicio vină, chiar ei sunt până la urmă oameni care muncesc ca și noi, toți ceilalți. Da, uh. în aceeași măsură ca și noi este de la privații. Adică, hai să, hai să zicem așa, domnule, există puturoși printre bugetari, bineînțeles, sunt în aceeași măsură ca și printre privații, adică sunt români și unii de și tot. alții. Da, sigur, sigur că da. Eu la ora actuală lucrez într-un domeniu privat. Am perfect. Să, studiez, să studiez așa un pic să analizez paralelismul ăsta, competiția dintre sistemul privat și sistemul public. Da, în adevăr, la ora actuală sistemul privat stă mult mai bine. Păcat, pentru că până la urmă toți suntem oameni și avem drepturi. Stă Eu mult mai, mai bine stau stă mult mai mult, n-am înțeles ce a vrut nu, să spuneți, mult mai, mult mai bine și are și un viitor mult mai, mult mai bun e, activat, nu sunt așa sigur da. nici ei nu mai sunt siguri de, de, o, de chestiunele adică astea de o cam dată, da, corect, așa este dar deocamdată datele cam așa arată deocamdată pe moment eu înainte am făcut o facultate, am putut să lucrez în domeniul public în învățământ la un moment dat acum meseria mea la ora actuală pe moment este șofer de tir uh -huh. am ales-o din diferite motive Foștii mei colegi de facultate Unii dintre ei care lucrează în învățământ Ce facultate ați făcut? Așa, teologie uh -huh. Și cum doamne e... că ați renunțat vorba aia La o meserie atât de bănoasă să vă faceți șofer de tir? Iertați-mă O iau și nu eu pe partea alta acum Credeți-mă, meseria care o fac acum e mult mai bănoasă și Bun, mai atunci nu v-ați căutat menirea până la capăt? Uh, probabil Probabil nu am ce? căutat, dar deocamdată La ora actuală sunt mulțumit Pentru că deocamdată. banul este ochiul dracului, e răspunsul corect Știu eu corect, dar de fapt tocmai de asta vorbim. Cel puțin așa deduc eu din... Bine, haideți că nu mai am multe minute și mai am oameni pe linie. Ce ar trebui să facă Eu de la viitorul guvern. În primul rând să se autoanalizeze, să se privească un pic în oglindă și când mă refer la guvern, mă refer ca un grup, ca un întreg. Marii guvernatori care ne promit mereu și mereu și ne și ne mint și ne portez la cap cu guvernați și că ne salvează țara. Ne inventează un de idol, tot felul de salvatori din ăștia care nici nu mai cred dar adică, de fapt nimeni nu mai dar ei au pe osta și în să se afirme în fața noastră în fine, să se ca multă evalueze. ură în dumneavoastră pentru un fost nu este nicio ură, este o cum frustrare, să spun, nu, frustrarea ceva... duce la ură v-ați uitat la războiul stelelor e, e o compasiune <laughs> pentru concetățenii mei pentru oamenii care trăiesc în această liviazul sau nu războiul stelelor, spuneți-mi am văzut, dar nu l-am văzut Adică n-am avut atât de mare interes Atunci pentru filmul acesta Calea nu întunecată lucrează cu frustrarea și cu ura Vedeți pe ce cale apucați Nu, nu, nu, nu, stă Eu pur și simplu am compasiune pentru cetățenii Care trăiesc în țara asta cum trăiesc și eu Și mi-e milă de unii care au salarii foarte mici, sistemul fiind corupt merge foarte prost, mă refer mai ales în sistemul Bun, public. Bun, ok, am înțeles. Deci Liviu, să se uite în oglindă următorul guvern și să fie mai atent la acepromisiu. Îmi face vă mulțumesc pentru telefon. Paul, bună ziua! Îmi cer să bună să ziua. ziua! Dar a trebuit să scurtez mai abrupt că mai e și Cosmin pe fir și nu mai am două minute. Vă ascultăm, Paul. Bună ziua, domnul Moise! Vis-a-vis -vis de ce au spus cei dinainte, cred că este o capcană să compari diferite categorii sociale, chiar și diferite categorii de bugetari. Uhum. Nu cred că da, poate rugi. compara nimeni o e oră pe care o petrece spun. chirurgul în sală cu ora pe care o petrece profesorul la catedră sau chiar paznicul păzind-o... V-am nu-i am Nu, nu, adevărat, nu el, adevărat, e adevărat, Asta este o capcană și cred că se dorește să fim atrași în aceste capcane și în ba, an vrăzit să vă diferite. spun de ce. Vreți să ducem mai departe dezbaterea? Deci, într-adevăr, recunosc cinstit... Am fost un moderator rău, rău moderator, deci l-am atras în capcană pe domnul profesor care a intrat la început și care a zis că nu-i convine să fie paznicul plătit la fel și am demonstrat că de fapt are de 3 ori mai puține ore lucrate decât paznicul, capcana fiind însă în alt mod acum, Paul. Vă spun așa, dacă de exemplu norma didactică crește de la 18 la să zic 21 de ore pe săptămână, asta înseamnă 3 ore în plus, da? Asta da, 18 pe împărțit la 36, asta înseamnă cam 16%. Automat, prin reducerea numărului de profesori cu 16%, se creează resurse pentru creșterea salariilor cu 16%. E adevărat, e, iată, iată. Deci, asta e o chestiune pe care toți dască o eu știu, jumătate dintre ei suntem, sunt nemulțumiți de uh, lipsa de profesionalism a celelalte jumătăți. Cam asta e ponderea din punctul meu de vedere. Am întrebat, am vorbit, sunt o grămadă de buni și competenți în țara asta care Perfect. merită salarii mult mai mari. Perfect, Însă trebuie să creăm resursă pentru asta și mai ales Bine să stimulăm să obțină rezultate cu viitorul acestei nații care scopii. Asta spuneam. Nu cred că se pot compara. Cred că se Îmi cer scuze, Paul. Spuneți repede. Așa, cam în cincisime. Mai mult decât atât, vis-a-vis de criteriile de performanță. Și aici este o mare discuție. Sincer, vă spun eu, sunt medic legist spuneți-mi ce criterii de performanță mi se aplică mie. Ei. Eu am reușit 100% la fiecare sfârșit de lună. Credeți-mă. Nu pierd Eu cred că dumneavoastră aveți o problemă <laughs> cu cei care vă evaluează. Adică nu sunt foarte mulți care vor să vă evalueze în sensul ăsta. Vă mulțumesc tuturor pentru această emisiune. Sim că va trebui să prelungeți cumva acest subiect. Ne auzim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.